Простивши йому свої смерті. Чуєте, яка тут біла і чиста тиша навколо. Лише дерева нас слухають. Стоять вони, як насторожі, високі, Гілкою не хитнуть. На що їм якогось кларнета? Стара квапна схопилася з колоди І заходилась задувати свічки. Гноти курилися чорним, Смердючим димом Кінець озвученої книги Читала Галина Долгозвяга Київ, 2002 рік